Maafkan, kembali semula kita ada seperti ada gangguan uh, teknikal sebentar tadi. Uh, mohon uh, kemaafan atas uh, uh, gangguan tersebut. Uh, jadi sebelum tu harap-harap semua audio dan uh, videonya, video nya jelas. Uh, insyaallah. Jadi tuan-tuan dan pampuan uh, uh, kuliah uh, pada malam ni adalah kuliah uh, bulanan kita membaca buku Riyadhus Salihin. Uh, di mana malam ni kita uh, sambung uh, baca dalam uh, bab yang ke-10 Bab ke-10 bergegas menuju kebaikan Dan mendorong orang untuk tidak ragu-ragu uh, meniti jalan uh, kebaikan uh, tersebut Dan uh, dalam kuliah uh, yang lepas kita telah pun uh, membaca uh, mukaddimah uh, dalam uh, bab ini dan malam ni kita teruskan, kita langsung ya, pergi ke uh, halaman atau hadis yang ke-92, tuan-tuan. Ya, hadis yang ke-92 dalam bab 10 mengenai ya Ya'al-mubadarah, Ya'al-mubadaratu ila al-khairat. Ia ya, bergegas menuju ke arah kebaikan. Ia ya, bergegas melaksanakan hal-hal ya, kebaikan. Jadi boleh kita lihat hadis yang ke 95 dalam buku Riyadhus Salihin ini dan hadis yang ke 5 dalam bab ke-10 ini. An anasin bin Radiyallahu anh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqadha sayfan yawma Uhud faqala man ya'khuduhu bihaqqihi fa'hajama alqaum وقال ابو دجانة رضي الله عنه انا آخذه بحقه فاخذه ففلق به هام المشركين حديث الكلمه dalam bab ke sepuluh ini dalam bab yang ke sepuluh, ya daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW semasa perang Uhud semasa perang Uhud memegang sebilah pedang lalu berkata siapa yang hendak mengambil ini daripadaku dengan haknya siapa yang ingin mengambilnya dariku dengan haknya maka mereka semua mengulurkan tangan mereka masing-masing berkata saya saya kemudian Nabi bersabda siapa yang ingin mengambilnya dengan uh, Haknya Maka diamlah Semua para sahabat itu Lalu berkatalah Abu Dujanah Radiyallahu an, Saya akan mengambilnya Dengan haknya Kata Abu Dujanah Saya akan mengambilnya dengan haknya Maka dengan pedang itu Dia pun memenggal uh, Kepala uh, Kaum musyrikin hadis riwayat muslim Kemudian dalam hadis 93 An Az-Zubair bin Adi al-Qa'l, atayna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fashakawna ilayhi ma nalqa min Al-Hajjaj faqala isbiru fa la yati alaykum zamanun illa wal ladhi ba'dahu Shiru minhu hatta telaw Rabbakum. Sambatuhu min Nabiikum. Hadis yang keenam dalam bab ini daripada Az-Zubair bin Adi dia berkata kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu an, mengadukan kepadanya apa yang tentang dia mengadukan kepadanya tentang apa yang kami uh, lalui daripada kekejaman al hajjaj Khalifah. Al-Hajjaj Al-Hajjaj bin Yusuf al saqafi Maka dia berkata bersabarlah kerana tidak akan datang satu masa atau tidak akan datang satu zaman melainkan apa melainkan zaman yang berikutnya lebih buruk daripadanya sehinggalah kamu bertemu Tuhan kamu. Sesungguhnya saya mendengarnya daripada nabi kamu hadis riwayat bukhari kemudian hadis yang ke-94 an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'diru bil a'mali sab'an hal tanzuruna illa faqran munsiyyan aw ghinan mutghiyan aw maradan mufsida aw haraman mufnida aw aw mautan mujhiza au dajjal fa syarrun gha'ibun yuntadhar au as-sa'ah fas adha wa amr daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda bergegaslah kalian melakukan amalan-amalan saleh sebelum tibanya tujuh perkara tidaklah kamu menantikan melainkan kemiskinan yang akan membuat kamu lupa atau kekayaan yang membuatkan kamu melampaui batas atau penyakit yang merosakkan atau masa tua yang sangat uh, melemahkan atau kematian yang sangat cepat atau dajjal yang merupakan sejahat-jahat orang yang dinanti-nantikan atau hari kiamat atau hari kiamat yang mana kiamat itu lebih memilukan dan lebih pahit hadis riwayat Tirmizi dia berkata hadis Hasan kemudian hadis yang ke-95 anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma khaybar لا أعطينا هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ابن ابن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي لا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلى الله wa anna Muhammad Rasulullah fa idha fa'alu dhalika faqad man'u min dima'ihim wa amwalihim illa bihaqqiha wa hisabihim hadis yang ke-8 dalam bab 10 ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an baawsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar bersabda sungguh aku akan berikan panji pasukan ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kemenangan. Melalui tangannya. Umar Al-Khattab. Berkata. Tidaklah saya menginginkan. Kepimpinan. Kecuali pada hari itu. Maka saya. Uh, maka saya melompat. Menunjukkan diri atau menonjolkan diri dengan harapan dipanggil untuknya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kemudian baginda menyerahkannya kepadanya dan berkata, berangkatlah, berangkatlah kamu dan jangan menoleh sehingga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Maka Ali berjalan beberapa langkah. Kemudian beliau berhenti tanpa menoleh ke belakang. Dia berteriak, Wahai Rasulullah, atas dasar apa aku perlu memerangi manusia? Baginda menjawab, Perangilah mereka sehingga mereka bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan bahawasanya aku Muhammad ialah Rasulullah. Dan apabila mereka telah melakukan yang sedemikian, maka darah serta harta mereka terpelihara daripadamu, kecuali dengan haknya. Sedangkan hisab perhitungan mereka terserah kepada Allah Subhanahu SWT. Afwan. Baik, ikhwah kita lihat hadis-hadis uh, yang kita telah uh, bacakan sebentar tadi. Hadis-hadis uh, mengenai uh, anjuran untuk kita bersegera melaksanakan kebaikan. Jangan teragak-agak jangan dan jangan melambat-lambat. Jadi hadis yang pertama yang kita baca tadi, hadis yang ke-92. afwan sepertinya ada ya baik hadis yang ke-92 yang kita telah baca sebentar tadi ya uh, hadis daripada Anas uh, radhiyallahu an bahawasanya Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam memegang uh, sebilah pedang pada hari Uhud kemudian bertanya tentang siapa siapa yang bersedia ya Siapakah yang bersedia untuk uh, mengambil pedang tersebut dengan haknya? Uh, uh, sepertinya ada, ada hadis yang... Was, Oh daripada apa yang saya lihat di sini ada ada hadis yang belum kita baca lagi iaitu hadis yang ke 89 lagi. 89, 100. Puan. Ya jadi ada hadis 89 Seperti kita terlangkau beberapa uh, hadis tadi Jadi uh, uh, mohon maaf lah ya, Malam ni barangkali Ada berlaku Apa Masalah teknikal dari sudut muka surat tersebut uh, Jadi saya ingat boleh kita lihat dulu Ada uh, beberapa hadis yang kita telah langkau tadi Ya tadi kita mula dengan hadis 92 Sedangkan uh, Hadis 89 uh, belum baca lagi. Yeah? Jadi mungkin kita lihat dulu hadis 89. Ya, yeah? yeah, hadis 89 atau hadis yang kedua yeah, dalam bab ini. Saya ingin kita baca terjemahan dia saja. Daripada Abu uh, Abu Syirwah ah, Uqbah bin Harith dia berkata saya salat asar di Madinah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda mengucap salam, kemudian berdiri dengan cepat, lalu melangkah uh, di antara uh, leher para jemaah menuju ke sebahagian uh, bilik uh, istrinya. Manakala orang ramai terkejut uh, dengan uh, keadaan Baginda yang tergesa-gesa. Setelah itu Baginda keluar mendatangi mereka. Dan apabila melihat mereka apabila baginda melihat keterkejutan mereka terhadap uh, sikapnya yang tergesa-gesa itu baginda berkata saya teringat akan sesuatu uh, saya saya teringat akan uh, batang emas atau sekalung emas yang uh, yang ada di yang ada di rumah lalu saya tidak suka untuk menahannya Maka aku segera perintahkan agar ia dibahagi-bahagikan Ini adalah riwayat Bukhari Dalam satu riwayat Yang lain Saya meninggalkan di rumah Sepotong emas Daripada harta sedekah Maka saya tidak suka kalau Ia terus tersimpan di rumah Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini Daripada Jabir Dia berkata Seseorang telah bertanya kepada Nabi SAW semasa perang Uhud. Uh, uh, dia mengatakan, uh, khabarkan kepadaku, di manakah saya jika saya terbunuh? Nabi menjawab, di syurga. Maka dia melemparkan beberapa butiran kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia terus maju berperang sehinggalah dia uh, terbunuh. Hadis rakyat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang keempat daripada Abu Hurairah dia berkata telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata wahai Rasulullah sedekah manakah yang paling besar pahalanya Nabi menjawab engkau bersedekah ketika mana engkau dalam keadaan sihat dan kedekut engkau khawatirkan, engkau takut kekurangan dan mengharapkan kecukupan dan engkau tidak menundanya sehingga nyawa sudah sampai ke kerongkong. Yang mana engkau akan berkata ia ya, untuk uh, sekian fulan, untuk sekian fulan. Padahal waktu itu harta itu sudah menjadi uh, milik para waris. Inilah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, jadi hadis yang ke-95 dan seterusnya ini kita sudah uh, baca tadi. ya. Yeah? Baik, jadi kita lihat hadis 89, sebab dalam kuliah yang lepas kita berhenti dekat hadis 88. Jadi, uh, itu yang tadi keliru sikit tadi. Baik, kita lihat hadis yang ke-89, menceritakan kepada kita tentang satu peristiwa yang berlaku pada zaman uh, Nabi SAW. Di mana Nabi uh, salat asa, kemudian apabila Nabi selesai, Nabi memberi salam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tak semena-mena Nabi bangun dan Nabi melangkah melangkah di celah-celah uh, saf, ya, yeah, melangkah makmum di belakang, uh, balik ke rumah dalam keadaan tergesa gesa Jadi satu benda yang uh, luar biasa lah, satu benda yang yang Nabi tak biasa buat. Kerana apa? Kerana sunnahnya seperti yang kita sedi maklum Kalau seorang itu salat Sejurus selepas dia selesai memberi salam Apakah yang dianjurkan? Yang diajurkan ialah untuk berzikir Ya, berzikir Bersendirian masing-masing Tetapi ternyata Nabi terus bangun Ya Baik Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang ke-89 ini yang pertamanya ialah diharuskan dibolehkan bagi seorang imam sejurus selepas memberi salam untuk terus bangkit dan beredar. Hmm. Boleh, tak ada masalah. Kalau solat bersendirian boleh. Kalau solat berjemaah pun boleh. Tak salah kalau kita ya, kalau kita, kalau imam sejurus memberi salam untuk dia terus bangun dan keluar beredar sekiranya ada uh, ada urusan ada keperluan dan sebagainya kerana itu yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi teringat Ia akan ada se seketul emas di rumahnya daripada harta uh, apa, daripada sumbangan uh, sedekah atau zakat yang belum di uh, yang belum, di, yang, belum di, yang belum diagihkan jadi boleh kita simpulkan juga daripada hadis ni jelas kalau kita kalau kita perhalusi hadis ni ternyata nabi bila bila sedang solat nabi teringat akan ketulan imas yang ada dalam rumahnya kerana itu apabila nabi memberi salam ternyata nabi terus bangkit pulang ke rumah maksud di sini dapat kita faham bahawa seseorang yang yang yang teringat dia yang ketika solat dia teringat sesuatu atau fokusnya khusyuk kekhusukannya dalam solat terganggu dengan perkara-perkara yang dia teringat dan sebagainya hal itu tidak membatalkan solat. Ya atau boleh kita kata dengan dengan perkataan yang lain ya Uh, sekiranya seseorang itu Tidak dapat khusyuk Seratus peratus dalam salat Maka itu tidak mengapa Itu tidak tidaklah sampai Membatalkan uh, salat Tak dinafikan bahawa Kita memang disuruh supaya khusyuk ani Fokus dan beri perhatian kepada uh, Pelaksanaan salat uh, Yang sedang dikerjakan Tetapi andainya seorang itu ter ter Teringat Atau fokusnya teralih pada hal-hal yang lain, maka itu tidak, tidaklah sampai membatalkan salat. Mana taknya kerana keadaan itu telah pun berlaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Juga daripada hadis yang ke 89 ini, boleh kita simpulkan bahawa diharuskan kalau sekiranya seorang itu terpaksa melangkah, ya, melangkah melewati celah-celah. Soft Kalau terpaksa uh, Secara prinsipnya perkara itu di, se, se, perlu dielakkan yeah, Kerana itu mengganggu Bayangkan kita dalam dalam soft yeah, Kita semua dah rapat-rapat yeah. Lalu ada yang melangkah belakang kita untuk nak pergi ke depan Dan sebagainya Itu akan mengganggu Maka perlu dielakkan Tetapi andainya jika ada keperluan Ya yeah, ya seperti mana yang kita lihat berlaku kepada nabi sallallahu alaihi wasallam nabi terus bangkit dan nabi keluar daripada celah-celah soft yani, uh, ini menunjukkan uh, perkara itu dibolehkan uh, jika ada keperluan ya? jadi kita lihat bagaimana para sahabat merasa terkejut merasa pelik eh kenapa nabi macam tergesa-gesa a macam ada benda ni yang tak kena a je ya jadi mereka rasa pelik dengan apa yang Uh, Nabi uh, lakukan itu. Baik. Dan kita lihat reaksi Nabi SAW. Ya, bila bila Nabi bangun, Nabi segera pulang ke, ke rumahnya. Untuk mendapatkan uh, ketulan emas yang ada. Dan mengarahkan uh, seseorang itu untuk membahagikan kepada uh, fakir miskin. Kemudian Nabi pulang semula ke masjid. Dan apabila Nabi melihat raut raut muka setiap daripada sahabat yang ada dekat masjid itu seakan-akan tertanya-tanya ya, apa yang berlaku. Nabi tidaklah mendiamkan diri dan membiarkan mereka terus tertanya-tanya. Tidak. Sebaliknya Nabi memberi penjelasan. Nabi berjelaskan kepada dia apa yang sebenarnya telah berlaku. Ya kerana mereka semua dalam keadaan terkejut. Ya eh, ada apa yang berlaku, apa yang berlaku? Kenapa dia tergesa-gesa sampai tak sempat nak berzikir ke apa, terus bangun dan keluar. Ya. Jadi Nabi meraihkan ya Nabi meraikan uh, rasa pelik mereka itu dengan memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya yang telah berlaku. Ya, jadi ini, ini ini nak kata bahawa ini antara antara akhlak antara sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa uh, uh, saya lihat mungkin kita elok tekankan perkara ini? Kerana sebahagian jangan terkejut, kalau ada sebahagian orang yang suka kalau nak bermisteri. Ada jenis orang yang suka nak bermisteri. Nak biar, nak membiarkan orang tertanya-tanya, ya, lalu mereka membayangkan seribu macam uh, perkara. Ya? Dia rasa seronok kalau ada orang uh, orang uh, dalam keadaan macam tu. Ya? Sampai mungkin barangkali ada akan ada yang bersangka-sangka buruk. Mungkin, ya, mungkin ada yang kata, eh, ini Rasulullah kenapa ni? Dia nak tergesa ni, nak bagi tanda segah. Ha, contoh, ya. Uh, apa dia punya wudu dia terbatal ke mungkin ada yang yang terbayangkan hal-hal macam tu ya yeah? jadi uh, nabi tida, Ma, nabi segera memberi penjelasan supaya jangan nanti timbul cakap-cakap timbul andaian-andaian bisik-bisik dan sebagainya ya yeah? jadi ini satu poin yang saya ingat kita boleh uh, beri perhatian dan kalau kita berada dalam situasi yang macam tu orang orang mungkin rasa pelik dengan uh, perbuatan kita Ya atau ya, tindakan kita dalam sesuatu perkara maka hendaklah kita beri penjelasan. Ya jangan buka pintu subhat, jangan buka pintu fitnah. Ya jangan buka fit, pintu fitnah di mana mungkin orang, -orang mulalah berburuk sangka dan uh, menimbulkan uh, andaian uh, negatif buruk dan sebagainya. Ya kerana sudah kerana sikap kita kita membuka pintu untuk orang lain terjebak dalam dosa ia ya, memang memang tak patut bersangka buruk tapi kita yang jadi sebabnya ha, itu itu yang kita kena ambil perhatian ya baik juga daripada hadis ni perbuatan nabi bergegas pulang ke rumah yani per, apa perbuatan berjalan secara tergesa-gesa itu dibolehkan itu harus tak salah ya apatah lagi kalau ada uh, keperluan yakni itu tidak bertentangan dengan Uh, sif, uh, sifat uh, tenang, ya, yeah, berpadu-padu uh, seperti mana yang dianjurkan secara amnya. Tapi kalau ada keperluan untuk kita jalan secara cepat dan tergesa-gesa, itu tidak tidak mengapa. Seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu yeah? Alaihi Wasallam, ya. Dan juga dapat kita lihat dalam hadis ini bagaimana, ya, yeah, Nabi, ya, yeah, uh, memastikan. Nabi segera melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan. Apabila Nabi teringat akan butiran emas yang ada kat rumahnya, ternyata Nabi segera ya pulang ke rumah untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Untuk membahagikan ya butiran emas itu kepada mereka yang berhak menerimanya daripada kalangan asnaf fakir miskin. Ini jadi, jadi saya ingat itulah poin yang hendak diketengahkan oleh uh, Imam An-Nawi daripada hadis ni. Bersegera, bergegas melakukan kebaikan. Kalau ada benda ada ruang dan peluang untuk kita buat kebaikan, kalau kita Allah ilhamkan dalam fikiran kita tentang suatu kebaikan, maka antara tanda syukur kita dengan dengan uh, uh, ilham yang Allah telah berikan kepada kita itu ialah dengan kita segera melaksanakannya. Jadi yani kalau Allah Allah ilhamkan dalam dalam dalam apa dalam hati kita untuk kita bersedekah maka itu satu satu benda satu satu nikmat betul atau tidak? Kerana kita antara dua kira-kira, ya sama ada kita diilhamkan dengan benda yang baik atau kita mendapat bisikan bisikan yang tidak baik. Ilham itu daripada Allah, sedangkan bisikan bisikan buruk itu adalah daripada syaitan. Jadi seperti mana kalau siapa membisikkan bisikannya untuk kita buat benda yang jahat hendaklah kita menahan diri jangan jangan buat maka demikian kalau Allah ilhamkan benda-benda yang baik amalan soleh untuk kita laksanakan maka antara tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu taala ialah dengan kita segera melaksanakan uh, kebaikan yang telah diilhamkan kepada kita ya oleh Allah Subhanahu taala ya seperti yang kita lihat dalam hadis uh, 90, uh, 89 ni. Di mana Allah mengingatkan Rasulullah tentang butiran emas yang yang belum lagi dibahagikan, yang tersimpan di rumahnya. Ternyata Nabi segera, Nabi tak tangguh-tangguh. Ah -tangguh. ha, nanti dulu. Ya kita zikir dulu, ya kerana itu sunnahnya. Tak Nabi bangkit terus dan balik-balik ke rumah. Baik. Kemudian seterusnya tuan-tuan, hadis yang ke-90 Ya. Ini peristiwa dalam perang Uhud. Di mana seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, ya, bagaimanakan sekiranya eh uh, khabarkan kepadaku sekiranya aku terbunuh? Di manakah aku akan pergi?" Maka Nabi kata, kau akan masuk syurga." Ya. Ternyata apabila dia mendengar jawapan Nabi SAW itu Dia melemparkan Butiran kurma yang ada di tangannya ketika itu Lalu terus maju Ke medan perang Berjuang Sehinggalah dia terbunuh ya? Jadi jelas dalam hadis ini kita lihat bagaimana Sikap para sahabat Keperhatinan mereka untuk bersegera mengerjakan Kebaikan Apabila Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Di manakah tempat aku kalau sekiranya aku terbunuh dalam perang ini. Nabi Nabi jelaskan kau akan masuk syurga. Lihat bagaimana bila dapat jawapan tersebut. Terus dia melaksanakan tuntutannya. Terus. Dan sedangkan ketika itu dia ada, ada kurma dalam tangan dia. Maksudnya ketika itu dia tengah buat apa agaknya. Ketika ketika itu dia tengah makan. Yeah? Dia tengah makan kurma. Biji biji kurma yang ada di tangannya itulah ya. Yeah. Tapi bila Nabi jelaskan bahawa dia akan uh, ditempatkan dalam syurga andainya dia uh, kecundang terbunuh dalam perang yang sedang uh, berlaku itu maka segera dia dia, dia sampai terlupa akan kurma biji-biji kurma yang ada kat tangan-tangan. Jangan lupa tuan-tuan, kadang-kadang Ya, kita dengar, ya, pada zaman sekarang ni kita mungkin tak berapa nak nak nak nak memahami uh, dan menghargai keadaan para sahabat pada zaman dahulu ya ada ada signifikannya sahabat itu melemparkan kurma yang ada di tangannya jangan lupa itulah makanan mereka kurma tu mungkin kita kita kat Malaysia ni mungkin kurma ni tak berapa sangatlah ya ialah kerana itu bukan makanan uh, makanan harian kita. Al-maklumlah kurma ni pun barangkali kita makan pun uh, sebulan sekali di bulan Ramadan ketika berbuka. Itu pun beberapa biji saja. Nak nak makan tiga biji seperti mana sunahnya pun tak tak tak tak tak terdaya, ya. Yeah? Dialah kita sebab kita tak biasa. Tapi para sahabat orang-orang Arab Kurma itu memang itu dia punya makanan makan makanan asasi lah, ya dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurma itu memang ya makanan asasi, ya jadi bila sahabat itu melemparkan kurma-kurma yang ada dalam tangannya, maka ini menunjukkan bahawa apa? fokusnya terus beralih sama sekali daripada tengah makan anda bayangkan tuan-tuan kalau kita tengah makan ada di depan kita ada sepinggan makanan kegemaran kita lah nasi dengan apa lauk lah lauk kegemaran kita lah ya masak masak apa-apalah masak asam pedas ke masak ya tapi tiba-tiba ya, uh, kita teringat akan satu benda kebaikan ya untuk kita laksanakan lalu kita tinggalkan sama sekali aa uh, pinggan nasi makanan kegemaran kita itu. Maka ini menunjukkan apa? Maka itu itu memang luar biasa lah. Maka demikian apa yang kita lihat berlaku ya dalam hadis uh, 90 perbuatan seorang sahabat itu melemparkan kurma yang ada biji-biji kurma yang ada dalam tangannya uh, apabila dia mendapat tahu bahawa sekiranya dia terkorban dalam perang Uhud yang sedang berjalan ketika itu maka dia akan masuk uh, syurga. Ternyata bahawa Allah ternyata Allah memakbulkan niatnya itu. Di mana apabila dia pergi maju ke medan perang, ya, dia berjuang dengan bersungguh-sungguh, ternyata benar-benar dia terkorban dan gugur mati syahid, ya. Dan uh, uh, dan dia, dia dan tergolonglah dia dalam uh, penghuni uh, syurga kerana telah dijamin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Ya, jadi ini ini antara faedahnya bahawa barang siapa yang mati syahid di medan perang maka dia termasuk dalam kalangan uh, uh, penghuni uh, syurga. Selagi mana tidak ada hutang yang belum di Lunaskan uh, di dunia itu Ya. Yeah? Baik Kemudianlah hadis yang ke-91 Hadis yang ke-91 Nabi SAW menjelaskan tentang Sedekah yang terbaik Sedekah yang terbaik Di, Nabi, di mana Nabi kata Sedekah yang ter, pahala yang lebih besar ialah ketika mana engkau keluarkan sedekah itu Semasa engkau dalam keadaan sehat Semasa engkau dalam keadaan sehat Di mana Nabi kata ketika engkau dalam keadaan sehat dan kedekut dan Ini dua sifat yang sinonim yang berkaitan Orang yang sehat dia memang kedekut Sehat maknanya dia tak ada masalah dari segi kesehatan jadi kelangsungan hidupnya cerah, kelangsungan hidupnya cerah. Jadi dia, dia jadi sifat kedekut itu akan akan uh, mengelilingi dia. Kerana apa? Kerana dia nak hidup dan nak hidup ni kena kena dengan kena ada kena ada duit lah, kena ada harta. Jadi ad, timbulnya sifat kedekut itu, ya yeah, demi untuk uh, kelangsungan hidup. Dan Nabi kata, dalam kadang kau sehat dan uh, sedekah yang terbaik ialah dalam ke, Bila kau sedekah, dalam kadang kau sehat dan kedekut Dan engkau khawatirkan kekurangan dan mengharapkan kecukupan uh, Macam itulah, macam itulah bila orang tu uh, sehat yeah? uh, dia, dia kedekut Dia takut harta dia berkurang Dan dia sentiasa hendak menambahkan lagi Harta yang ada. Ini bila mana orang tu dalam keadaan sehat. Dan kalau andainya dalam keadaan sehat seperti itu. Seseorang itu tetap memaksa dirinya untuk bersedekah. Maka ini menunjukkan. Uh, uh, uh, tahap. Tahap kesungguhan yang tinggi. Ini menunjukkan. Uh, sikap. Ingin mendapatkan. Pahala yang tinggi. Kesungguhan. Ya. Kerana dalam keadaan kedekut pun, dalam keadaan, ya, dalam keadaan takut, harta berkurang dan sebagainya, dia tetap bersedekah. Dia tak peduli semua tu, Dia tetap bersedekah. Maka di situ datangnya pahala yang uh, berlipat kali ganda. Berbeza dengan kalau sekiranya seorang itu sudah sakit. Bila dah sakit, baru nak sedekah. Pahala dia lain. Walaupun barangkali... Nilai sedekah yang dikeluarkan itu sama. Contohnya seribu ringgit, sama tak? kalau kita sedekah seribu ringgit semasa kita sihat dengan kita sedekah seribu ringgit semasa kita sakit, sama tak? Jawapannya tak sama. Kerana bila orang sakit, dia memang dia dah memang apa? Mungkin apatah lagi kalau dah dah dah dah dah ada apa? Dah di ambang kematian. Kalau dah sampai ke hujung usia. Dan tidak ada harapan untuk nak pulih semula dan sebagainya. Eh, dalam keadaan itu, orang tu memang dah tak rasa kedekut sangat. Bahkan dia dah dia, dia, dia dah tak peduli dah dengan apa duit harta yang ada. Yeah? Jadi, dia tak ada masalah kalau dia nak bersedekah ketika itu. Kerana dia sudah membayangkan uh, ajalnya sudah sampai ke penghujung. Jadi, dia dia tak ada masalah. Mudah bagi dia untuk kalau nak bersedekah. Berbeza dengan kalau orang yang sehat. Dia eh, justru di situ datangnya hal yang lebih besar sekiranya seorang itu bersedekah terutamanya apabila dia dalam keadaan sihat jangan tunggu sehingga bila dah sakit jangan tunggu sehingga uh, dah sakit sebab bila dah sakit bila dah tua ya yeah, bila dah sampai ke hujung usia ketika itu harta kita tu itulah harta yang kita nak uh, kita nak sampaikan kepada waris Kenapa pula kita nak sedekahkan pula? Ya, seperti mana lah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kata, sekiranya engkau membiarkan waris engkau kaya, itu lebih baik berbanding kalau engkau tinggalkan mereka dalam keadaan apa-apa kedahanu sehingga terpaksa meminta-minta daripada orang ramai setelah kematian engkau. Lebih baik engkau biarkan diorang dalam memuari harta engkau dan uh, mendapat kecukupan daripadanya daripada engkau ya membiarkan mereka dalam keadaan uh, papa kedana kerana engkau telah membelanjakan segala apa harta yang kau ada sebelum kau meninggal dunia. Ya itu tidak wajar, ya. Jadi kalau nak sedekah, sedekah semasa sihat. Itu maksud dia, ya. Jangan bertangguh-tangguh. Kemudian adalah hadis uh, hadis yang ke-92 tuan-tuan. Eh uh, ini juga suatu peristiwa yang berlaku dalam perang Uhud. Ada, ada dua hadis sekarang ni yang kita dah baca tentang peristiwa dalam perang Uhud. Ini yang kedua. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapakah yang ingin mengambil pedang ini dengan haknya? Ya. Ternyata apabila Nabi kata macam tu, ya, para sahabat masing-masing terdiam. Ya. Uh, afot uh, uh, saya ingat ada ada macam ada tertinggal dalam hadis ni Ya, mula-mula nabi nabi bertanya siapakah yang ingin mengambil pedang ini maka para sahabat masing-masing mengatakan aku aku tapi kemudian nabi berkata lagi siapakah yang ingin mengambil pedang ini dengan haknya ya siapa yang ingin mengambil pedang ini ya dengan haknya Ya mula-mula Nabi kata siapa yang ingin ambil pedang ini? macam tu je. Maka berebutlah ramai-ramai lah. semua kata nak nak aku aku. Ya. Tapi bila Nabi kata siapa yang ingin mengambil pedang ini dengan haknya Nabi tambah perkataan dengan haknya. ini ada dalam terjemahan tu perlu di sangat perlu di dibetulkan ya. Dalam uh, teks bahasa Arab dia pun ada ada ada yang tertinggal. Baik. Bila Nabi kata siapa yang ingin mengambil pedang ini dengan haknya bila para sahabat dengar perkataan dengan haknya Mereka masing-masing terdiam Ya, Kenapa terdiam? Ialah kerana Nabi kata Nak ambil pedang ni bukan ambil pedang semata-mata Tak, Nabi kata mengambil pedang itu dengan Haknya yani Dengan melaksanakan segala apa Tuntutan dan Kewajipannya Jadi, di situ mereka Mereka terdiam Ya, Mereka teragak-agak ya, Kerana khawatir Eh uh, tak dapat nak melaksanakan uh, Hak dan kewajipannya Sehinggalah seorang lelaki Bernama Abu Dujanah Ya yeah, Dia mengatakan Aku akan mengambilnya dengan haknya Maka Nabi serahkan pedang itu uh, uh, Kepadanya Ya yeah? Baik Jadi dalam hadis ni Ini menunjukkan Keberanian sahabat Abu Dujanah saya ingat nak sahabat Abu Tujanah ni kita jarang dengan nama dia ya. Tapi beliau ya terdiri daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa ni dapat kita lihat bagaimana ya sikap berani beliau ya, radhiyallahu uh, anhu dan kesanggupannya untuk untuk berjuang ya demi menegakkan agama Allah. Dan dalam masa yang sama jangan salah faham hadis 92 ini Apabila sahabat masing-masing terdiam setelah Nabi bertanya siapa yang nak ambil pedang ni dengan haknya, tidaklah menunjukkan bahawa mereka penakut. Bukan kerana sahabat penakut, bahkan para sahabat ni terdiri daripada orang-orang yang uh, istimewa, orang yang hebat-hebat belaku, ya. Yeah? Bukan seperti uh, kita pada hari ni, ya. Yeah? Tapi insya Allah ya tuan-tuan semua berani-berani belaku insya Allah, ya. Yeah? Tapi itulah sahabat, mereka adalah orang-orang yang uh, bukan calang-calang, calang-calang. Jadi mereka adalah orang yang berani. Tinggal lagi mereka, bila Nabi kata siapa yang nak ambil pedang ni dengan haknya, ah itu mereka tim mereka rasa macam uh, tak tak yakin, takut kerana mereka adalah orang yang bertanggungjawab. Kalau Nabi kata uh, ambil dengan haknya, mereka takutlah kalau ya hak itu tak dapat ditunaikan seperti mana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan dari itu yang membuatkan mereka ter terdiam ya, sehingga Abu, Abu Dujanah uh, menawarkan dirinya dan kita maklum bahawa manusia berbeza daripada seorang dengan seorang ya. ada yang lebih ada yang uh, ada yang semangat dia lebih ya. ada yang keyakinan dia lebih berbanding dengan lain ya. ada yang yang apa ada keprihatinan dan kesungguhan yang lebih berbanding dengan yang lain dan seumpamanya manusia bukan sama sekali dia ya, pada satu tahap yang sama demikian juga yang kita lihat ya dalam kalangan para sahabat mereka manusia ya manusia seperti kita ada masing-masing ada kelebihan dan kekurangan baik kemudian ada hadis yang ke-93 tuan-tuan ya, hadis yang ke-93 ini asar tuan-tuan ini asar Peristiwa pada zaman sahabat Atau dengan lebih tepat lagi pada zaman uh, Gaberno atau Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf Kerana Al-Hajjaj pada awalnya beliau seorang Gaberno Sebelum akhirnya di, diangkat menjadi Khalifah yeah. Orang ramai datang kepada Anas bin Malik Sebagai seorang sahabat yang hidup uh, Ketika itu untuk mereka Mendapatkan nasihat Atau untuk mereka Mengadukan keadaan yang mereka hadapi Daripada Penindasan Al-Hajjaj bin Yusuf Ialah Al-Hajjaj terkenal dengan kezaliman dia Terkenal sebagai Seorang yang Yang yang zalim Ya yeah? Memang bahkan bukan sahaja zalim Bahkan uh, mudah membunuh Sesiapa yang yang Yang, yang cuba cuba mempersoalkan uh, tindakan uh, tindakan dia banyak membunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa bahkan sehingga membunuh seorang uh, sahabat ya yeah. baik ternyata apabila orang ramai itu datang mengadu kepada Anas tentang keadaan yang mereka terpaksa hadapi daripada Al-Hajjaj bin Yusuf kita lihat apa jawapan yang diberikan ya yeah, uh, oleh uh, Anas bin Malik dia mengatakan bersabarlah Bersabarlah Bersabarlah yeah. Perkataan yang mungkin biasa kita dengar Tetapi sejauh mana kita dapat uh, Hayati uh, Perkara tersebut Maka masing-masing daripada kita perlu uh, Bermuhasabah yeah. Anas, Anas bin Malik mengatakan bersabarlah Kerana tidak akan datang satu masa Melainkan apa yang selepas Tiada akan datang satu zaman, melainkan zaman yang seterusnya lebih buruk. Ini apa yang kamu hadapi ini tidaklah seberapa berbanding apa yang uh, akan datang di pada di kemudian hari. Ya, yeah. ini dia daripada satu suruh dia nak dia nak nak, nak meredakan ya yeah, uh, rasa beban mereka dengan apa yang mereka hadapi daripada kekejaman uh, al hajjaj uh, bin Yusuf itu. Baik, jadi tuan-tuan kita perhatikan, saya ingat hari 93 ni memang banyak berkait lah dengan uh, keadaan kita pada hari ini pun. Ya, Kalau kita di luar sana dalam soal kenegaraan, dalam soal pemerintahan, memang oh, manusia suka mengadu. Memang kita ni manusia dah serba-serbi lemah suka mengadu. Manusia ni suka mengadu. Ada saja yang tak kena. Ada saja yang tak cukup. Ada saja rasa tak puas hati dan sebagainya. Itu itu memang uh, sifat manusia lah. Ya? Orang, orang awam kita kata. Itu satu. Yang kedua kita lihat. Kedudukan. Atau sikap. Para sahabat. Nabi SAW. Atau dengan kata lain kedudukan para ulama Rabbani, ulama Rabbani, iaitulama yani benar, ulama yang benar, yang, yang me mengajak manusia ke arah jalan Allah Subhanahuwataala. Ulama ni ada dua, ada ulama Rabbani lawan dia ulama su, ulama su iaitulama yani yang jahat, ulama yang yang bukanlah ulama dengan erti kata yang sebenar. Hanya pada pada zahir pandangan orang ramai mereka kelihatan seperti ulama. Tetapi mereka lebih mengajak kepada diri mereka, mengajak kepada uh, jalan kesesatan dan sebagainya. Ini ulama su, ulama yang buruk. Cuma kita nak kata dalam hadis 93 ni kita lihat bagaimana sikap dan pendirian ulama rabbani Anas bin Malik. Saya mungkin jarang kita dengar uh, kita kata sahabat ni ulama. Bahkan memang begitulah realitinya. Anas bin Malik. Ya dia seorang sahabat. Tapi dia seorang ulama tak? Bahkan beliau terdiri daripada kalangan tokoh. Di antara tokoh para ulama. Betul atau tidak? Bahkan kalau boleh kita perincikan lagi, jelaskan lagi. Siapakah ulama' yang terhebat sepanjang zaman daripada karangan umat Nabi Muhammad SAW? Siapakah ulama' yang terhebat? Siapa ulama' nombor satu? Aa, mungkin kalau kita tanya di luar sana ada je macam-macam jawapan. Tapi jawapan yang sebetulnya apa? Tidak lain dan ya? tidak bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu RA. Selaku uh, sahabat Nabi yang yang paling mulia sahabat yang paling mulia ya daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq yang kedua Abu Bakar ya yang ketiga uh, Uthman dan yang keempat Ali ya seperti mana kedudukan mereka dilantik uh, setelah dilantik menjadi uh, khalifah jadi Anas bin Malik terdiri daripada kalangan tokoh uh, para ulama kita lihat nasihat yang dikemukakan nasihat berharga yang diberikan oleh uh, para ulama rabbani apabila orang datang uh, mengajukan uh, uh, kesusahan yang mereka hadapi dan sebagainya ternyata beliau mengatakan bersabarlah. Yani ter, jauh sekali beliau daripada uh, beliau jauh sekali daripada nak nak, nak mengajak orang supaya melakukan uh, huru-hara Daripada nak nak berdemonstrasi daripada nak menggulingkan pemerintah dan sebagainya kerana itu semua ditegah oleh syariat. Mengapa tidak kerana itu akan lebih membawa mudarat berbanding memperbaiki keadaan dan contoh demi contoh saingat kita boleh lihat uh, apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan seperti mana yang ditekankan oleh para ulama ya dalam hubungan rakyat dengan pemerintah hendaklah mereka dengar dan taat seperti mana Allah uh, firmankan dalam Al-Quran wa'ati'u Allah, wa'ati'u Rasul Wa ulil amri minkum taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para penguasa daripada kalangan kamu selagi mana bukan dalam maksiat jadi itu, itu prinsip ya. dan keandainya pemerintah itu tidak berlaku adil dan sebagainya Menindas, menganiaya dan sebagainya, adakah dibolehkan Muslim untuk memberontak, melimpulkan kekacauan atau apatah lagi berusaha untuk nak menjatuhkan pemerintah sedia ada, pemerintah Muslim sedia ada? Ini dalam hubungan ya, rakyat dengan pemerintah Muslim. Adakah dibolehkan untuk mengangkat senjata seperti mana yang dilakukan oleh golongan Khawarij dalam sejarah? Yang pasti tak boleh bahkan itu bertentangan dengan apa yang digariskan oleh syariat. Kerana itu kita lihat dalam hadis ini, ya, hadis yang ke berapa? eh uh, 63 Anas bin Malik mengatakan bersabarlah kerana tidak akan datang satu zaman melainkan zaman yang seterusnya lebih buruk lagi sehinggalah kamu bertemu dengan Allah Subhanahu taala. Kemudian Anas mengatakan perkara ini aku telah mendengar aku telah mendengarnya daripada Nabi SAW Maksudnya ini aku bukan pandai-pandai Dia cakap macam tu Aku bukan pandai-pandai Dia suruh kamu sabar Bahkan itu yang diarahkan oleh Nabi SAW Jadi boleh kita tegaskan Antara apa yang perlu kita ambil maklum hendaklah kita elakkan Perbuatan seperti berdemonstrasi Perbuatan seperti ya Melakukan Mengangkat spanduk-spanduk. Uh, uh, berjalan Di tengah jalan raya Meluahkan perasaan Menyatakan ketidaksetujuan uh, Menuntut mem Membuat tuntutan secara terbuka Kepada pemerintah Menuntut ini, menuntut itu ke Kononnya, keadilan Membantras kezaliman dan sebagainya Ini bukan cara Yang ditunjukkan oleh Islam yeah? Sebaliknya ini lebih kepada apa yang Datang daripada barat yeah? Sedangkan dalam Islam Ya, Nabi kalau seorang itu melihat ada sesuatu yang tak kena pada pemerintah, apa yang perlu dilakukan? Hendaklah dinasihat, ya. Percuma dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansah sultan sulthan fala yubdi lahu alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah, maka janganlah dia lakukan secara, secara terbuka, ولكن لياخذ بيده, ya. Sebaliknya hendaklah seorang itu mendatangi pemerintah itu memegang tangannya menasihatinya secara uh, sembunyi ya di sebalik tabir sekiranya pemerintah itu menerima nasihat itu maka itulah yang, di, yang diinginkan jika nasihat itu tidak diterima paling tidak seorang itu telah melaksanakan uh, tanggungjawabnya jangan pula pergi nak berdemonstrasi dan sebagainya ya jadi itu yang kita kena tegaskanlah bahawa Demonstrasi ini bukan daripada uh, Ajaran Islam ya. Yeah? Tidak ada contoh sama sekali uh, uh, Untuk amalan sedemikian Baik kemudian adalah hadis yang ke Hadis yang ke 94 Tuan-tuan Hadis yang ke 94 Nabi mengatakan Bersegeralah mengerjakan amal soleh sebelum datang tujuh perkara ya sebelum datang kemiskinan yang membuatkan seorang itu lupa ialah bila dalam keadaan miskin dalam keadaan terhimpit seorang itu mungkin tak dapat nak berfikir selain daripada uh, soal uh, makan minum tempat tinggal dan sebagainya ialah bila dalam keadaan, bila bila dalam keadaan apa melarat susah untuk seorang itu nak nak bergerak bebas ya melakukan kerja-kerja selain daripada apa yang melibatkan perkara-perkara asas kehidupannya maka janganlah seorang itu menunggu sehingga dia jadi sehingga dia menjadi papa menjadi papa yang dalam keadaan sehingga dia dia terlupa ya? kemiskinan yang membuatkan kamu lupa atau kekayaan yang membuatkan kamu melampaui batas. Ini pun sama juga. Yang ternyata jangan tunggu sampai jadi miskin dan jangan tunggu sampai jadi kaya. Kerana orang yang kaya ni pula biasanya dia melampaui batas, ya. Yeah. Kala <Sess -tellan> innal insana la yatgha'u ra'uhu Sungguh manusia ni hendak melampau apabila dia melihat dirinya sudah kaya. Pun santu juga. Kadang-kadang kita ni kata, "Oh, kalau aku kaya baru aku nak buat buat gini, buat begini." Jangan kalau mampu buat buat terus. Jangan nak kata nak tunggu kaya, nak tunggu. Tak. Ya. Yeah. Jangan jangan tunggu apa jadi miskin, jangan tunggu jadi kaya juga. Sebaliknya bersegera dengan apa yang ada. Ya, yeah. kerana kemiskinan ni ada cabaran dia, kalau jadi kaya pun ada cabaran dia. Ya. Yeah. Baik. Atau penyakit yang merosakkan. Ya, ini jangan tunggu sampai jatuh sakit. Kalau dah sakit macam mana nak nak bergerak Macam mana nak buat ini tu Atau tua yang sangat lemah Yang melemahkan Jangan tunggu sakit Jangan tunggu jadi tua Kerana kalau dah tua Tenaga dah kurang dan sebagainya Atau kematian yang datang dengan cepat Yalah kita tak tahu bila ajal kita Akan datang Ya bila-bila masa saja Lagi-lagi ya? kita lihat di sekeliling kita Kadang-kadang ada orang tu sihat Tak semena-mena jatuh sakit jadi peringatan demi peringatan yang terus Dia Allah tunjukkan kepada kita supaya bersegera mengerjakan kebaikan. Kerana itu memang itulah tujuan asasi kita di dihidupkan oleh Allah Subhanahu taala di atas muka bumi ini untuk kita beramal dan kita mengumpulkan uh, pahala sebanyak mungkin sebagai bekalan di akhirat nanti. Bukan untuk kita sibukkan dengan urusan dunia nak buat rumah besar, nak, nak cari kenderaan yang hebat dan sebagainya Itu semua hal-hal dunia Jangan kita disibukkan dengan hal-hal dunia Itu antara maksud yang boleh kita simpulkan daripada hadis ni. Dan yang satu lagi kata Nabi Atau Dajjal Sejahat-jahat orang yang dinantikan Atau hari kiamat yani Dajjal Kalau dah Dajjal datang itu menjadi bencana besar atas umat manusia kita kira itu ada semua dunia ketika itu kerana dajal dia ya, dengan segala apa kelebihan yang Allah berikan kepada dia maka manusia akan sangat-sangat teruji ketika itu ha, jangan jangan kita nak ambil mudah ya. nak kata fitnah ini dia dia tak kenal sesiapa kadang-kadang kita rasa diri kita ni hebat kita rasa diri kita selamat dan sebagainya itu semua itu semua banyak mengelirukan banyak uh, membuatkan kita terpedaya jangan. Sebaliknya kita kena sentiasa berhati-hati dan perlu bersegera melaksanakan apa kebaikan yang boleh kita lakukan, ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-95 alhamdulillah dapat juga kita sampaikan hadis yang terakhir dalam uh, bab ke-10 ni. Hadis yang ke-95 tuan-tuan. Ini peristiwa yang berlaku dalam perang Khaybar, ya. Dalam perang Khaybar Di mana Nabi SAW mengatakan Aku akan memberikan panji Panji yang ini bendera Atau apa nama uh, uh, Memberikan kuasa lah ya, Kuasa ketenteraan itu Kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya Kata Nabi Muhammad Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya, ini dengan dengan penguasaannya atau dengan dengan kepimpinannya, kemenangan akan datang kepadanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu satu kelebihan di situ. Ya? Dalam perang khaibar yang Uh, yang yang akan uh, di akan yang akan bermula ketika itu maka Umar al-Khattab yang ada ketika itu mendengar kenyataan daripada Nabi saw. Dia mengatakan, aku tidak pernah menginginkan kepimpinan kecuali pada hari itu. Ini aku tak adalah mendambakan, aku tak adalah nak berharap kepada jawatan pemerintahan kecuali pada hari itu. Lihat sikap para sahabat. Mereka ini bukanlah orang yang gila jawatan Berbeza dengan kadang-kadang dengan -kadang apa yang kita lihat pada hari ini Pada hari ini terbalik mungkin Semua rata-rata Atau mungkin ramai Yang gila jawatan Gila kursi orang kata Ya minta maaf uh, uh, Dengan perkataan-perkataan ni Tapi sekadar nak, nak menggambarkan keadaan Ya Para sahabat lain mereka ni adalah orang yang yang zuhud, yang tawakal. Walaupun mereka adalah orang-orang yang hebat, kalau ada sesiapa yang layak untuk menerima jawatan, layak untuk menerima kepimpinan, maka ia adalah para sahabat. Dan antara pendahulunya adalah Umar al-Khattab. Kita kita semua kenal Umar al-Khattab, orang yang ya seorang yang sangat berilmu, sangat. Uh, uh, beriman yeah. Orang yang sangat zuhud Tapi ternyata bahawa Dia dia tidak menginginkan Kepimpinan, jawatan kepimpinan Kecuali pada hari itu Kenapa? Kerana Nabi kata Allah akan memberikan Kemenangan melalui tangannya Jadi itulah satu, satu, satu Kelebihan, satu keistimewaan Maka kata Umar aku melompat Aku bangkit, menunjukkan diri, yani supaya Rasulullah nampak dia, supaya Rasulullah nampak Umar. Dengan harapan Allah akan serahkan uh, kepimpinan pasukan tentera itu kepada dia. Tetapi ternyata Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib. Dan menyerahkan banji kepimpinan uh, pasukan tentera itu kepadanya. Dan Nabi kata, berangkatlah dan jangan toleh sehingga Allah berikan kemenangan. Lihat. Bila Rasulullah bagi panji pedang, uh, afwan, uh, apa, bendera, bendera pasukan tentera itu kepada Ali, Nabi kata, berangkat, bergerak dan jangan toleh, jangan toleh ke belakang. Jangan nak, jangan, jangan, jangan nak mundur. Sebaliknya terus maju ke depan. Sehingga Allah beri kemenangan <tuh> Itu pesanan Atau arahan yang diberikan oleh Rasulullah Kepada Ali bin Abi Thalib. <tuh> Baik Maka Sayyidina Ali Dia maju ke depan Tetapi Tak semana-mana dia berhenti kita, Tapi kita perhatikan Ini sangat menarik di sini Lihat ini nak kata istimewa para sahabat. Sahabat ni bukan calang-calang. Bukan macam macam kita pada hari ni. Dia berhenti tanpa menoleh ke belakang. Sedangkan ada beberapa perkara yang dia nak tanya daripada Rasulullah. Dia nak tanyalah Rasulullah apa aku nak bergerak ni atas apa arahan? Arahan apa yang aku perlu buat? Bila Nabi suruh dia pergi dia terus pergi. Dia tak ada banyak tanya aku nak buat macam mana, nak ini, ini, macam ni, macam mana tu apa? Tak ada. Bila Nabi suruh pergi dia terus pergi. Dan Nabi bukan saja bukan saja suruh dia pergi tapi Nabi kata jangan toleh ke belakang. Yeah? Apa? Dan jangan kamu jangan kamu toleh. Yang ini jangan kamu toleh ke belakang. Maka bila dia nak tanya sebab ada ada ada ada perkara penting yang dia tak tanya daripada Rasulullah, ya. Yeah? Dia nak tanya ya Rasulullah atas dasar apa aku nak pergi berperang. Ini apa dia punya apa dia punya apa arahan dia. Tapi itulah dia berhenti tanpa menoleh ke belakang. Kenapa dia tak menoleh ke belakang? Kerana Nabi dah kata jangan toleh ke belakang. Boleh faham? Dan ini sedangkannya barangkali mungkin ada yang kata Nabi bukannya Nabi tak adalah sampai maksudkan tak boleh toleh. Nak toleh tu boleh. Cuma Nabi kata, maknanya jangan teragak agaklah Terus maju ke depan. Tapi Ali, uh, Sayyidina Ali dia tak dia tak tafsirkan macam tu. Dia menafsirkannya secara literal. Bila Nabi kata jangan toleh, maka dia jangan toleh. Dia tak toleh. Dia tak kata, oh maksud dia macam ni, maksud dia macam ni. Tak. Lihat. Ya. Uh, sikap dan pendirian kefahaman para sahabat. Yang seharusnya kita contohi pada hari ni ada subhanallah orang-orang bila datang hadis boleh pula dia oh maksud hadisnya macam ni macam ni macam ni yang jelas bertentangan dengan apa yang di sabda oleh Nabi sallallahu yeah? alaihi wasallam maka Nabi kata perangilah mereka sehingga mereka uh, ber, mengucap tu kalimah syahadah dan jika uh, kalau sekiranya mereka apa, uh, menerimanya jika mereka mengucapkan kalimah syahadah itu maka darah dan harta mereka terpelihara dan ini memang ini memang dia punya uh, ini memang dia punya cara pelaksanaan uh, jihad itu ada ketetapan ketetapan dia bukannya secara uh, membutuh tanpa ada sebarang uh, panduan. Di antara tujuan jihad itu ialah untuk ber, berdakwah. Maka sebelum nak berdepan dengan musuh itu hendaklah ditawarkan dakwah Islam itu kepada musuh supaya mengucapkan dua kali masyhada. Jika mereka menerima, ya, maka itulah yang ya, yang sepatutnya itu yang kita nak supaya mereka menerima Islam, ya, menjadi seperti kita. Tetapi dalam masa yang sama tidak buat tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau mereka tak nak mengucap dua kalimah syahadah, tak apa. Maka ditawarkan untuk membayar jizyah. Jika mereka tetap berdegil, tetap nak bermusuh dengan orang Islam, tetap nak berperang, maka kita itu ketika itu barulah boleh berperang. Itu itu kaedahnya. Jadi lihat, kata Nabi, kalau mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, maka darah dan harta mereka terpelihara. Tak boleh nak diapa-apakan. Jangan pula nak mengandaikan ini dan itu. Mereka tak jujur. Mereka tak ikhlas dan sebagainya tak. Kalau mereka nak mengucapkan dua lima syahadah, dah. Maka itu membawa maksud yang cukup uh, besar. ya. Yeah? Yang perlu kita. Uh, yang perlu di, di, diterima. Pada zahirnya. Dan segala urusan batinnya mereka itu diserahkan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada hadis ni kita lihat bagaimana sikap pendirian Ali bin Abi Talib. Apabila Nabi suruh di maju dia terus maju. Tanpa banyak bertanya. Ya. Tanpa banyak bertanya. Ini yang ini yang masuk dalam bab yang ke-10 yang sedang kita bahaskan ni mengenai ya, bab bergegas menuju kebaikan. Ya moga-moga kita tergolong dalam kalangan mereka yang bergegas menuju kebaikan melaksanakan kebaikan sedaya yang mampu tidak tertangguh-tangguh, tidak berdalih, tidak memberi alasan ini dan itu. Sebaliknya kita bersungguh-sungguh dia menambahkan uh, amalan uh, kebaikan itu ya sebelum uh, terlewat. Eh uh, ikhwah uh, saya ingat sekadar itu untuk kita pada uh, kali ini kita berhenti uh, di sini dan insyaAllah ya dalam kuliah akan akan, akan datang kita sambung dengan bab yang ke Sebelas insya-Allah jika panjang umur. Mudah-mudahan insya-Allah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka Ada yang ada yang bertanya minta ustaz ulas sedikit isu Palestin. Saya ingat saya saya sudah uh, ulaskan dalam kuliah yang lepas. Apa kuliah malam tadi. Kuliah malam tadi dah ulas dah. Jadi saya ingat mungkin boleh boleh rujuk uh, kuliah malam tadi, ya. Yeah. Uh, insyaallah apa yang nak dikatakan sudah pun dikatakan dalam kuliah malam tadi. Saya tak pasti kalau boleh tengok dah boleh scroll lah. Saya scroll uh, kuliah malam tadi ya. Kuliah hari Jumaat malam, malam semalam. Baik subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.